Estan... Estan tots morts. És eh. el dimoni. El dimoni. El dimoni ha vingut al poble. Primer entraré jo, entesos? Vostès... El més important és rescatar l'inspector Lunga i treure'l d'aquí. D'acord. Doctor Tenma! Vim, es pot saber què hi fas, tu, aquí? És... és que ha vingut una noia que pregunta per vostè. Una noia? Se n'ha anat a la casa del vampir. Era idèntic als retrats d'uns bessons que hi ha allà a la casa. Els retrats d'aquí? La Nina... Ara estiu així? No ho sabia... que ara estigués Nina. Eh, Nina. Nina Fortner. És un bon nom per ella. Vostè sempre diu que el nom de les persones és important, oi que sí, senyor Pope? Que han vist el meu pare. No sé on és, no treballa en lloc. Ja us diré, hem de solucionar una cosa molt important, però quan acabem, buscarem el teu pare, d'acord? El meu pare no ha mort a ningú, oi que no? No, és clar que no, el teu pare no és un assassí, fill. Mm. Au, ara veis a amagar-te carta la botiga d'aquí davant, pat. Pa. Em portis amb imb i amaguis, de pressa! Ja era hora que ens trobéssim, doctor Tenma. Morim. nostra el paisatge final. Espera't, nina! L'he de trobar, he de trobar en bona part Aquell dia, a la mansió de les roses vermelles Va ser ell que em va dir Escolta'm bé has d'oblidar tot el que has vist avui. Fuig, ves tan ben lluny, tan lluny com puguis. Les persones poden aconseguir tot el que es proposin. Vosaltres dos sou un tresor preciós. No us heu de convertir en monstres, sents? I llavors em va bé, això! Per això jo! Per això he de... Senyor Popper! Pope, Signor Pope. Ah, for bona tarda. El vull veure. Vull veure el paisatge final. No el pots veure. Tu no tens permís. Ben. Vés tant. Doctor Temma, per vostè, tots som iguals, per això em va salvar llavors, però ja ho he descobert, oi? L'única cosa que és igual per tothom és la mort. Vostè té permís per veure'l. Veurà el paisatge final. Johan Johan, jo et perdono Encara que al final només quedéssim tu i jo al món Jo et perdonaria T'ho juro que sí Perquè jo... Deixa-ho estar hi ha coses que ja no es poden canviar. Ara ja no hi ha marxa enrere. El doctor Tenma m'ha de matar. Oi que sí, doctor Tenma? Oh! Oi que tinc raó? No disparis! Oi que tinc raó? <tots> <tots> El Tiori ha vingut aquí al poble. I a mort ha mort en tothom. Vigim. Si és al meu fill, no! Deu... Deu meu! Mi... Ah, és un monstre! Ah, ah, ah, que coi faç? Aparta't! Deixa estar el meu fill! Deixa estar el meu fill en pa! Atenció! Aterrem a la zona oest de Ruhanghai. Atenció, atenció, central. L'est ja està controlat. Vinga, nois, hem de garantir la seguretat dels habitants. Quina carnisseria. Ves a saber si ha quedat algú viu. El poble ha estat incomunicat durant hores, però un equip de NN hem aconseguit arribar i travessar. Tot indica que al poble hi ha hagut una massacre. Han mort gairebé tots els habitants. Què hi deu passat en aquest poble de l'Alemanya Meridional que en principi era tan pacífic? Sí, tal com li he dit, de moment només hem detingut un sospitós. Es diu Herbert Nou. Té 38 anys. I es veu que està a l'atur. Afirmatiu, ha confessat. S'ha declarat culpable de disparar un jove. El meu pare ha disparat per salvar-me, li dic de veritat! A més a més, el sospitós presenta símptomes evidents d'alcoholèmia avançada. Segons la seva declaració ha disparat perquè ha vist un monstre de set caps i moltes banyes que volia atacar al seu fill No para de dir cosa sense sentit, senyor eh? Contesti, sisplau mm -hmm. S'ha tornat a tallar Li repeteixo que ha passat tal com li he explicat Ja, però miri és que tot això no té sentit Diu que un noi que estiuhan volia matar tota la gent d'aquest poble i després suïcidar-se, Dr Gillen, si us plau, expliqueu d'una manera que tothom el pugui entendre. Miri, és una història massa llarga i ni que li expliqués amb pèls i senyals segurament no s'entendria. Hem trobat... Hem trobat un policia ferit. És a l'hotel Fairstack. Està greu? No ho sé, jo diria que se'n sortirà, però està mig inconscient. Merda, però que no hi ha ni un sol policia que ens pugui explicar què ha passat aquí? Sí, que n'hi ha un. Eh? Jo ho sé tot. I vostè qui és? L'inspector Lungui, de la BK. Ara no porto la placa, però pot preguntar per mi a la beca. En Roberto és mort? És l'home que ha orquestrat aquesta terrible massacre. Just al moment que el volia rematar ha caigut inconscient. ha portat d'ell per arribar al passadís però llavors he sentit la seva veu darrere meu. I després he notat un cop fort el clatell i he perdut el coneixement. Aleshores he sentit que deia... No el puc veure. Encara no veig el paisatge final. Ja ens explicarà els detalls quan l'hagin atès. No ploris, que ja ha passat tot, dona. M'haurien de dir el seu nom i la seva adreça. Som els Gènic, vivim al carrer Erft. És la meva dona, es diu Franca. Tenen algun document que ho demostri? Sí. Mm? Oh. Eh? Què tens? Què et passa? És que... no hi és, la loteria. Eh? Jo juraria que me l'havia posat a la butxaca. Vaig a buscar-lo. No! Espera't! En deu haver caigut! El trobaré! Rei meu, deixo estar! No necessitem aquest paperot. Nosaltres ja en tenim prou vivint com fins ara. Sisplau, deixo estar. Escoltin, que tenen algun carnet o algun document. En fi, deixem-ho, ja m'udiràn més tard. A veure, més supervivents. Aquí n'hi ha dos més. Dispensin la documentació, si us plau. per l'altra porta. A dins potser hi ha supervivents. Escolti, senyor... Què passa? És que... Oh, no estàs segur? En Johann. Escolti, encara és viu? Sí, però amb la ferida que té el crani, no sé si... No el podria salvar ni el millor neurocirurgià. I tant. Jo en conec un que sí. Eh? eh? Aviseu-lo. Perdoni, li puc fer una pregunta? Vostès aquell... I tant que sí. Vostè aquell fugitiu. Doctor Tenma! eh? Vostès el doctor Tenma, oi? Ah. Vingui amb mi, sisplau. Tu, para el carro! L'inspector Lunguer de la beca A el demana. Eh? M'ha demanat que li digui que hi ha un pacient que el necessita. És urgent. El meu pare no és una sentència. Tranquil, xaval. Només li volem fer unes quantes preguntes i ja està. Deixa'l. Però és que, ell, és que ell només em volia salvar. Emparta't. Ah, ah, ah. Pare! Jo el vull perdonar. M'agradaria perdonar-lo. Tenc mà no t'equivoques ni et vas equivocar llavors ni ho faràs ara Ba, comencem l'operació. I es i mai conoça caigue. Ba, cot tot. Mitzuate. I es. no conoix sa so chin chi ton o mi cha o o o o o o o o o o o To 74. El auténtico monstruo.